«Ні, я тобі заздрю!» Білою, звичайно, заздрістю поправилася швиденько Антуанета. «Якщо чоловік так закоханий, це просто прекрасно!» «Це прекрасно тоді, коли ти сама у нього закохана, а коли ні!» «Погодься!» «Все-таки краще, коли хоч один з людей, яким судилося жити разом, закоханий!» Зробила чергову коло спробу знайти позитив у ситуації Анета. Валя тільки зітхнула. «Ну не розповідати ж дівчатам які щиро бажають їй щастя про всі подробиці їхнього спільного життя, від яких аж верне про ту легендарну німецьку коратність і ощадливість. Вона й сама не свиня, не розкидає речі будь-коли, але коли кожен міліметр праворуч чи ліворуч має принципове значення, це, повірте, дістає. Він не робить зауважень, він просто поправляє кожну річ, якою перед тим торкнулася Валентина. Наче й вибачається при тому. Я звик, щоб серветка на столі лежала так. Я звик, щоб подушка на дивані лежала в такому порядку. Я звик, щоб шампунь стояв на поличці з правого боку. Я звик. А що ти звик смолу ложками сьорбати? А в Варто, Валі, прокинутися і зайти у ванну, якщо хвилі лунає тихий стукіт у двері. Валюшу, коли чистиш зубки, закривай, будь ласка, кран. Валюшу, хіба обов'язково кожного ранку так довго приймати душ? Помийся трохи і досить. Вода так дорого коштує. І останній шедевр. Про це вона, звичайно, ніколи нікому не розповість. Бо ніхто й не повірить. Вже після весілля, коли вони прожили разом і місяць, чоловік запропонував таке. Валюшу, коли ти зранку заходиш у туалет, не спускай одразу воду. Потім я піду і спущу сам. За двох, розумієш? Тут усі так роблять. Економія. Десять літрів помножити на тридцять днів. «Скільки виходить марок?» «Ні, не хвилюйся, мене це нітрохи трохи не потребує. Після цього Валентина вперше його послала. По-російськи, міцно і далеко, він зрозумів, але спроб економити не полишив. «І шампунь дорогий не купуй, хіба нам одного, на двох не вистачить? Яка різниця, що для жінок, що для чоловіків? І волосся щодня не мий, шкідливо, і феном не суши, само висохну, і навіщо тобі гель для інтимної гігієни, «Моя мама милася милом. І машину пральну вмикає тільки тоді, коли збиралася багато білизни. Їй все одно скільки ти поклала. Вона витрачає воду, пральний порошок та інші примочки. Що на кілограм прання, що на п'ять. А скільки це буде марок? А помножити на 30 днів?» – Валя зрозуміла. «Що її мрія потрапити? У світ заможного життя терпить поразку. Навіщо жити в Німеччині, якщо економити на кожній дрібниці?» і відмовляти собі у тому, що вдома дозволяла. Тим паче, що потреби аж надто економити не було. Після одруження матеріальне становище ОТО покращилося. У них у буржуїв при їхньому клятому капіталізмі виявляється все значно справедливіше, ніж при соціалізмі. Поки ОТО був неодруженим, його платня належала йому одному. Після одруження, коли їй довелося ділити на двох, Виявилося, що вона менша за якийсь там їхній мінімум. І він тепер не може знімати приватне помешкання. Йому належить соціальна, септокомуністична, безкоштовна квартира. До того ж, на дружину щомісячно доплачуватимуть по 500 марок, щоб було за що проготувати. Прогодувати, зодягнути, купити другий шампунь і спустити за неї воду, де потрібно. Увесь цей комплекс дрібниць так діставав Валентину, що вона намагалася якомога частіше їздити додому, якомога довше там перебувати. Спершу відмазувалася потребами бізнесу. Машину потрібно продавати, це потребує часу, нелегко знайти вигідного покупця. А потім почала майже відкритим текстом висловлювати своє ставлення. Ото розумів, що п'ять років щасливого подружнього життя йому забезпечені. Тільки через такий термін Валентина може отримати німецьке громадянство. І якщо розлучиться – до того все виявиться марним. Тому зараз почувався на коні і пробував керувати, користуючись безвихідністю її становища. Хоч розумів, і безвихідь власну через якихось два роки, що залишилися до цього терміну. Він не зможе втримати її нічим. Ну навіщо, навіщо він вирішив приїхати саме зараз? Саме зараз, коли у них із Віктором, здається, розпочинається те, згадя чого варто, було терпіти всі попередні випробування те, що потім згадують як найкраще в житті. Перехрестя